<مع> الله وا خير الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب فعل من علم وعلم ذا الفوز مفهوم معنى الظاهر علما في كتاب ثروت من ظاهر دي دبابی صاحب خسر بطاوت. مسائد صاحب خسر بطاوت هم ذا علم. ولی علم باقع ذکر کیدرہ. نو قدید صورت کی دا علم فجلت ذکر کی. حل <سؤال> تا علم پر صب کی گیداش سخت و برداشت کی. نو قدید د ایلم مرتبه اوپی جندریشی او وزنی اوپی جندریشی نو بے پاکی سکاری او سختی پر دا شکول آسانی گی هرشی چاکی محنت آسانی گی دا محبت پولیش شی محبوب شید جو پاکی بے محنت او محبت علا پی راکی د هغه عاشق قدر په دې فکر هر کله وقادرې هممتي وسته درځا به خپل ذکرې ما شمانه تک دې زوري قدر من دي کرکټه تک کر قدر من دي لوغ واسل وذ قدر من دي به پاکه مساغه قد مقابلي کوي او په دې کې مخ کې د دریاب سفرې دا سفر بلشول دا ده د انډیا د له خلکو کار وي وه یه غیته مطلب د عظیم مود علماله دا په منزله د سبب د ما سره قره ما ተوقع ده پر سبب ده من علماء و علماء. غراز ده ترجمت البابنا ده علم فزیلت. فزیلت ده او صواب وجا. علم درست ده ترعید. صودان اترازو کی موصنب باب و فضل و کتاب داران چودہ کڑے لئے اور دائی چھجی کر کبابا اتفا کڑے لئے روسم باب داران دے داران فضلین روسم جکی کی دا خودنا تکرات شوید څوک یې صحوان تکا شې یاداتکرا د کړې یاداتکرار دبل چا د ورس بل چا د کاټ بیندو یې نشې ظاهر اور دلتا ده الهم فجرات او کوم ملاحظه ده اهل العين هم من دک کلمن قانون ذکر کیرا دلتا تہ جزئی طریقہ وذا حتا امثله قره دا علم او متعلم فضیلت دایمه تاسو ته ترغیب مړا دا علم او متعلم نه هغه چې هم بالله مو تر یې موږ کې ته امر فرده د اسلام یو خان ابو عبد الله خلی صاحبند هان ابو اسامه لو تعلیخ قول زه خبرین حته مرفور ودی اکی اند ماتند تجید سوخ ظاهر دی دا حدیث نور موارد ما خبونه محشید اما تجیه سنا دو مطن تا دا سنا د رجال دکر مکشوید مطن مانا وعرائی به تفصیل وعرائی ما صلو ما بعثنی اللہ بیه من الهدا والعلم خال ده جاً چلنا تظر علی غرما ده ده ده علمنا که ما صدیون اخیش و کسید پاشاند باران دره صحابه ردن ما کتاب رسیگی فکان منان قیعه زنی ساتی خبیلت المام فان برسی القران و راودو ولاشوب الكثيره <سؤال> وخشع ديري شنكيديرو دني دنا جات لقلمقوي وبيثاركي فنفعلوا بين ناس فشر يبو ظالم اسكي وصفو ساري موكي وذرعو فصل مقري وسالمنا طائف تنو خايي بلي نمائیقیان دایو داگی دری محسودا لا تن شکمان نو بیساری و لا تن بتو کلا آنا قیادر غنی مثال کی دری قسمه جکو شدید یو نقییو بالعجادی با خیعان خوش انتقال لما صالما مصل تقیم ازائلک مسلمان حقها فی دین بما باسنی اللہ بی باسن فعجما ازان لیاکی و علما بلتو ومن صلما لم يرفع بزارک راسن ولم يقن هذا الله الذي اوصلت به الله اذا قبلني دعاك اسم الذكر سن يا من فقه هذا الذكر شو يا تشبیه علم لبراناو دغه دیر بارا لکه څنګه چې په بارانو په بو باندې تپې نزا فتره وي دا رقم علم باندې تپې نزا فتره ني هلوته کوو باران باندې ته هره فعلم مالی فتبان دیت فهارت باتنیت، باتنیت، باتنیت، باتنیت، لکباران داستوان ناجلیجی، اے دا علمی، نبویچ دی دام، وحید دا برانا دی شوید، ویے تجیدی لکباران صغف دا حیات دین بات و هغه هم سبب حیات القلوب دي ولونه په زندګی عقیده په ملت کې حامل په ترفی مومي لکه زمکه چې په نسو سواران ته دوه قسم دي نقيي یا د فت جوگوی، او دیم آگئی چیز دماری فت جوگوی نمید. وزاہی درے تشبیح کی شکال دیتا ہے. فجانی دو مشبہ بہین دین دری دی کرنید. ناکی اہم دکر دا آجادی اہم دکر دین، چیان اہم همنا پیام هم اجادیو پکره اې په یاني یو مان په پاکی دی نه لا دې مل امر فار جاری کولا طيبه هوتا نظر چو او یا نوو د شبابیکو په انګلیسي وله منفقهه ترې دی یو هغه فقې چې په ما ته باندې حاجت د مقصده او مها فقیری کې په ما ته پاتمو وه هیڅ کې د تاسو تدریس کې خپل اتحاد او خدمات کې د پینځه فصلیو کې فتوی اور کئ دیمه مرته وکي دا تدرس تدريستا دریم مرته وکي دا تا څلو رمو مرته وکي امامت تا اې زمو متابا کې راغله مواعظ دی دې کې دا زمو تذیفه یو طرف راوایي دا دې قد واړي ته فاطیما ته تدی سو ته دا دې م ته دې کې او ذا امام احمد مطلب اوتنه له یی دی ملوکای مواعد حلو خطیبای خال ابو عبد الله قال ایصاق نبی اسامه وكان من اطائفۃ قیلت الماء قیلت الماء بیورپ سیدا جی که ساقا یالوه الماء چوبه پیدا پاسی سب سفا من عرضا برا برا لازمکا اول خیری دای ثاق صدې بای ځوې دای ثاق دې ابن ابراهيم خل ځري دې بای ځوې ابن دحین نه ست صدرین دو د دو دشتیو خات چوئے رہے ہیں. منصور دے ابن ابراہیم او کاؤسو جی الماوردی دو سواد اکوان کیو خات چوئے رہے ہیں. خوزاہر دانہ ہے کہ ابن ابراہیم ابن راویح د حاكم راوی هیته وایي په راوی هیته تکوې چې دا په لار د باکې دې راشوې راحت تفصیله کړئ ساپور کی راو پاتشوه دی دو سو اتده چکلی موسنیت یاخت کردی غرل د موسنیت لنکل قول دی ساک آن محقنو الفاظ تفسير قویلی. محقنی الفاظ کی قابلیت الماء را غیلی الماء. قویل را زلتا قابلیت همشتے الماء همشتے. هم قابلیت سمے. هم پلی که ک Seg Ot l�ید. انvt PYyis er You Him Him Him! یم وہه ری به سروی تند ، یم هایی پس سارовой یم قاع سب صفدق د قاع ص پدنامه مناسبات باندې دل تکهاندا کده ني كتاب الله کې را دي قاع سب صفه تفسیر کوي فكيف عن جمد القاعده حديث كيف يعند على موفد قاعده يمي بحفظ موقوفه معرفه مفردات خاصه ثالثه قدم ماده ده فهم فورا ڈلتا که آن ده قرآن ای کریم که سب سفا را جیمید. ڈاو من آسفا چایید. ڈاکار تکیر خموکر. ڈاعلو حلما پاس بیمانیو شدید. ڈاکاتیا جوزب نیچ. ڈاڈی جی سب سفا ذکر نگو. موسانی پروژه ته ورې تارو وروښه وا صفصف نا خان صفصفه کې صفرا غلېو دا غې په مناسبت باندې له صف باندې او کا المکالمین رب ته کېدې چې په بعید مناسبت باندې خبره په جامد په کوم بد کې ذکر کیږي تا په ویل مناسبت باندې اقدام وکړه Oi, oi. باور لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ <تص> حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ تَنَازَعُونَ بَيْنَكُمْ أَمْرًا اتاب جعلم مقابل جعلی تلتان دا ایرم ادیه احولی پیجی. محکنی باپ سرابت امزائی نیم. محکنی تعلیم تعلیم فضیلت ہو. دلتوی کچھ ایر تعلیم تعلیم نیم علم ایرم با ختم شیل باانش. با فاجدیگرد نا باپ تکمیلی غَرَض اهتمام دمشق دير العلم دي مشغله علم دايوه هذه تعلما وتعلمن وتدريسا فنادى علم فنادى ده عالم جدي فنادى عالم جدي فنادى اپد هوت کې دی چې دا هم شي دا یاره په مارو خدای کوم کار مارو فن کول واڅوک نه دي چې د سوالیا نو کنه دا غارادو مې مات راځم له له تاسو جو ماتره جمله ووتی یو یو اثر دی دومر فور وته دي اثر چه دی درجه عادي لا ينبغي لا ينبغي احد ندي منا اثر د اچھاد پر انده وشي ملي اي ادي ان ابو چخلان نفای کوي در بیا حاله طوره وبدا هغه کلام مقصد واغی موسی جتنه کم ورځ دی ربیعت ابن عبد الرحمن فروختي حالین ده تین زم دی یو سره دشته مصرفه نه هم دې تین زم مجي چیر او آدامي نو ولا نه هم یې نه هته هفه حالت یې حالاج کوي اودات هغه به کوم دي کوي زه طرحه الرحمن دي हात ته طلب دې زه زرا سفاي کوفي په خودي لاري یاد تر دي ور دياو شو دوی ښکاره طرحه دي हात کې مشغول دي موخه تنه مليږي چې دیو پکري cocon alt bi a Dala jna shност runha kato o doho zhued Lucaraya yoyura. SCOTT BOSKO ngиг Aware 187 001.告诉 acaraepsu Aubainantes Chipyики. 4. 5.가는 ל-9600-с Storey. Ur disagree Saya说 trueyou that you take deal with that مور نے بیت اپوسکو، یعنی دی سیری دخپل خالو، خزین عبد الرحمن، او پیوی زکریم، ربیاوی یماعت کیو، توی چیزا یماعت تلار شبی غراشی، او پیوی جماعت او ربیا تا حلقه درس ناس تدا، پیش جدا روپی خوری، قدوان جدا پتعجیم او پیوی چیرا، کمال نکړل هم په دې د ټول کوکر هداور د شدورو چې د علم قدر او د باچې څه برابر او او سو د حلې چې پرته ګڼي علم پېښوړي ازام خارو زلیل اے مسلمان که من بس خار درغو پیتو هستیم. او لما او ترغازه که دلیلی ریدی صدی عیرم قدر میشنینا. صدا که سب بانه تیدایشید. موٹر ای که موٹر نیم سکوتو خیئید. باگه قواری هی ده کسرا تاحت او خلو او من جعلت قدر ہوئی ایرا من ها غیرهم اللہ ایرا چاہتا ہے قدر نئی معلوم زانی زائی قدار او سپسو ایمم دتا زان دیو قدر منکاری قادر په نظر کې د عالیه <سؤال> ذریعہ یو خالی <سؤال> علم قادر دا هم شهري هر زادي چې الله <سؤال> تا پرده ما سب در کو لا يند اذا احد عنده شي من علم ان يذيه نفسه شي د يخ په نفس هاي نفضایق وصدیق ولیکن اخری الارض مسلوک ومسل کلم دنیا تمہلشی مصالی زیدیش یو تارتامندا بل تارتامندا لیکی تشنیعا اه لیکن درویس ای کتوشنا خیر او حقیل و عبله او بیخیر و شور حقیق کاری خلق و خلق عبله کاری خلق و خلق یو قدرتی روع بی ریم او دو دوره محکی زیوزین ایسی راگیز. شای چابت پوست کرو. حجز گاڑی خطا او در وید. خاصداری مرتے او در وید. راگی زخلا دیماری در وید. اب دس ای غل اکینہ تکنی لکی او تحرید چکیم. مالدہ کم خدمت تو آگای مینا هاشاشر zachاشاشر و قومت مهينتها. حلت التنظر و جعلت الودود فيhalt مختلفة. شاهدت ان اصلاح التنظر عند منطقة들이. فقد رتت حسلت قدم استونا Ruttey. ها لئے اکتبار این اپلاه ابرد مهامل. استالمان والملائجر در champتر Leonardo امرا ما زر بې یو غریب په سنبته مخته دا خدمت نو بې غراغه دا شغل کې نه تاسو دا خلک دغه خیر دی خړې پیږي لکه یو ماشوم څنګه بې یو دا غاړه له هغه سره دا دی خو صدا دی دغه په مې ما خپل غیره دی پری برغزمی کوت را عجز دستیر آران لکر یکچنی چرمانی، ماهونی پیجانده مالتا تشکتما تیو دو خرکتان کی، مالتا <سؤال> تشکتان کی، مالتا <سؤال> تشکتان کی، مالتا تشکتان کی، مالتا تشکتان کی، زیادی خیخان به اممانگم انسانانی، اغمان انسانانی، داوی که ممایده حقی، اگل اعلقی افسرانی، خودزمان دپار دانه پکار، از اغا تارفتا موخو استاد زین دي او ډیرا جور دي ډاکټر ډیرا غل د شغله نه اوسه د سیګرد مارکی رخه تکین په خدمتونه او خو نوې شفاه ماما دې د هفته د مو استاد جی تر سیمه ته وو فرینای کی هغه ماجه شو کوله غل نه په دې وختو کې یره را زمون دکري مالک ته دا زمون دکري او من دل کا ب افشاه شاهانی مليهم من قاصفش په ملک سليمان مليهم په د يونګړ کړه داوودي او سره د شاهانو په وړاندې ورته شي ساجي او خير سرهو اورا د اوتو کو ساجي په داوته شریف دا واچا د اخرې دا بدمعشقت ای دې تر دې میث پروښښونه ای دې وامي داوله ورنک بچاو ته تارूज کو ای چتاه سن ای سبونه وشو ته شر سر ساجي په تر بچا را ما هی جو د ده د څنګه دی شهمدري او د شورش ها باچا دا واخ د سوجو شاعران وو با سیدا جین هغه احرا او تلید او قاعد ما هم می رویم خوز برای چند روز اند اصحاب خوز بیدی تلیدی من هم روانی ویدی سو رضا و وفاک کتیش سبیدی منگ دی که دی خانه برزماتی من مو خجاش شپت نکو سب حضر را لگا مالک آزان شم کدی منگ دی دکر شپت تو چطاز آخی نیم ما ستسيبات اوتز ما شي پټوکي نسته او پټوکي ما شي پټوني کې څه نه؟ زه تاسو سره خبره کومه زمزین menejer sa awai jazna ti kituno kel ze hashta da befam da ke shuma che da edis ali sa sa parishira we menejer kam ke pe hawati kam keuti da lare na da kaw ko ایدا حیران درې چورې زموږ په شین دي خو خراب دي چې نه شو ما چې به دا اوسمره وای کم کوولې شنو او په فوج زموږه شاګردان د زیسر روان ناموتو دښنا او سړي کې دي نمبرې جوړوي ایدا چې موږ ماته ایا دا نن نو موږ نو څو خړای موږ څه نه خراب کوو ما تاسو څه نه خربې شرمه خو شرماو کنه نه تاسو او شرم فرین دا ځکه څنګه رواني د یو خان د زین یو تر تاریخ به څه شرمه کنه ما تاسو کوم خوښ زه یې لري صبر او صبر استقامت استقلال نو طلح دینه سکی ما دا پر هم او دان ځان ځای کوم دی را بوذا ما چهنو دل بار کې د غټانو په دربار کې دا هغې کې دی مېر دان ځان ځای کوم دی چلا جل شان سره صفو در کړی دا ته داسا کې ته دیس کې هو دنه په دام ځان زې کولی طاتم سلام علیکم ورحم الله او خلکو د ایریا د لارې ته وځم مثلا نه زې لري نو مګو دا مینه م ځای کولی تنا اهلات لجیع اطرهم قدرناي د حالي باسلام تللیو اطور داقا که که را را دا دا نکی دیده اداس چلی هم او ایوه که تجربی که هم اما دوا داستو سب دیده کودو بجیس سب دیده ام فقراء او طلاب اوسرا یوزه که نی پاچی یوخا کنی سپیو بیال لائن دار کنی با حمیستا دا خپل خبره پکې د مجبوري نه دی کومه سره اول له نفسه راځي الله قانون هم دا نه کوم وګورم حديث او حديث حق دیس در حدیث سنگ دی قال قال رسول اللہ اسلام اینم من اشتاعت ساعت این یرفع لمن ویثبت الجهل و تشرب الخمر و یذر لنا دیم کی راجیم دقانا دیقال لیو لا يحدیسکم عدی احد بعدي دی سمیت رسول اللہ اسلام اقولوا اين من شعائر شات اي اقلل الالم يعلم بكم شيء ويذرجن يهل بظاهر الشيء ويذرجن وتقل النساء وتقل الرجال حتى يكون له 50 من الرجال يوم مديد يوم منتظم بين الاب علم او ديل فرادر لا شراب پری دیم شو د جناز هو دریم شو د زنانو کثر د سلو په دیو مژنا چې د زنانو کثر ده ما کې تاخیر شو ای چې راز هم شوی دایو شریده پردوا دو جین څنګه حدیث دیار فازمہ کی ترشیری. تب ایتیم زیدی خبرنا شماعات کولے. دانو چیرین رب حد ایلم او اشعاد بجیہد چیرین دیکی مختلی کالخاد رجی یاس بطل بتو دا کسن حالات برگیگی چونکہ منصب آلا منصب دے لنا حلیق و یمانی باز خلی منصب کی حلق کار لدید آو بیبا ایزو هم ملائیم آو بیبا پا حقورت سولما و ماندی تاریزون هم کی. او دا دا کومکرهاتو مشتبعات کور کی دا عینتی یا دای چې به حیوان هم په د عین په نوم جهل چلی او د عین په نوم کې ندا نظام به زميني هرچته نظام ګرم شو دا خپل دخل يا زار به تو ننوکه ثبت بشي او د صلو نم دو ملابې ته طالب بهي هي اچېره دا بدنه پرانی څنګه سکولته به ته یې ستو سربز دي ډېر بلندې ډېر په کوي دلاکان مثلا کان سغېږي مِنَ مُحَبَتْ تِرَيْهِ از ایو پاکتو الکول کی بولی ادنا صدیق او اقصاباو اقصاباو ایو بی حیامل شاید اونگو اسنو گورو پر احالات مذکر او ایخ و ایخ اپنی دروپو مشتی واجکتا او رس فدا ورکیو فدا واجدات خاتلو یعنی مخلصین مجاهدین دعوی درخه کا داوا چې مشران ته حکومت زور پر وکړي ورجاودا کوي موت راک بهر او قتلونه په ټولو خرابوي یو کار به درومانه دي شنوو شګورو فنه بارا ده دې فنه بیا غول غرمه برابر پاتې د سنگرټ بسکټ چیرې افاده دي او د څنوو بېلته خو دا شي نه او دې قربمه مو ما ستاري باندې هغه څنګه ول حال کړه بیا د سمول کېږي څنګه بیا د سمول کېږي ويته وګورل خو به سارا برابر پاتې غرمہ برا پتتا ہے تو آپ کو غرمہ برا پتتا ہے حدیث نمائید دہ حدیث نمائید دس دیلہ کرتی چی نو دے علم پا معنی کی ابو سل جہد علم پا معنی کی اسا جہد چیلید اس پر سکیم علم پا معنی کی ابو سل جہد عدید نیو آدو اور بخاری اس ناندي ماتی بهر کې درې د ما شګر موندي کومه څخه تین غوخت ته بدی کې د نماز ما بخاري راوړم تپو بخاري ما ترجمه به تقدیم کیدا د بوستو بوغه بخاري کې جمع به تقدیم کید ما خام د محسن مشوري او یاد ما جګر پټم باندې د نماز څخه پټم د یا فرای دینه مې بو وصول جهد او دعوه دار په پري حیوان به کوم په پري حیوان به توکي چې ور افران کړئ دي چې مان زیات نقصان قبل امام صاحبوی زارق واخزاد ته لري دان 900 بکم کیره خلجان بهتبووی داوا دا دې اعلان بلي خو په مل کیږي اعلان کی. خویشات بهان ادګه قران کې وایي ربک فققدر وسيابک مطهردین نه نه څه تغویر یې نه جانې اها چې عمل بو صادق فلو رتاقویر جنازه د حورب اکر بیر خوزی کنان. بید ما دا پیدا دا جنازه با جنازه با جنازه با په با جنازه. رتاو ستا وغوری واسه. دونیا خونه کی ویدا کستان شوا پسکولی. قلوب نراجل کی راجی کن. چه تاوست خیر. نا دیدنی پا لباس کی چه خوایشات یو دیشو. تابیر میسنگو کن. ودا دنی رنکی چو پایشات یو دہت несколько ل بينی puede راقیس نسبیجی ووحایاختی وی بیا حایی زیادی dan dez repeated حاقیلم دے دنپارنگ کی قوائلی قوائل recur شیکی جوڑکب آنگو DJAM وناس تو سریہ او اولمن او اول تواجی چرغدونه پاسا به ځای نمونه دا کرکټی دی کنه کرکټی او سګی د يهوذا ساميري چټره ونیبه تعلیم کړل ته یې ساميري وته کې اټن کې خجين دی سړینګو ګډا کړو په اوبار باندې راځي ها وی بل چل بل تر خلاصه تاسو ته څه څه ویلای غوښته دا تیر راځی کاته دې په اور کې مдам مصیبت ورشو مند راتل بنا ته مند سر بنیم می کې کڼ کې دې دل هل کان حدیث معنی عمل کو دا اكل باید خو کې خو کې دغه دې چې په کڼ کې دې وبد ندا يابو سنجي دا, دا عمو عمو حديث تو خلال هو اغا شي يغيكيد خاي شاترينجي حاج يحب بالقلب بي يري وسطري ميل قلب بتاسين الدنيا کوشش پروکو کو او شي يخور ما گديه اين خزال بسندق بيهي بالينا ساتو سره حیاله کو دی حیید شو حی ها چې ساتو دي تو خا یا پیغمبر یا صحابه په ساتو دي مونږ کړی تی ما چې حدیث خې عمل پروت کې خطمات حدیث خا یا کنه څترلمني کې دا وسره د هيني اخلاق عام کول بهيمي وحشي بے تحریقیه. اوپده کے دا باہر مطرن دیر کار لنید. چی کم یوم اندرسا کم یوم تحریقی جدا گونیدی دیر دا غیب خواه که اول دا شیخ کروشی. دا دیده ها زیل دا کم و دوله کول دا کار. بے پستانو ری دا یو اماز حب رانکیم جوزی دا دیم چرے داوی یی یوروپی انجوزی او هاغه حدیث چې په حدیث فکر مندي الله د کی هم هغه حدیثو په خوښه تمره هغه په فلم په ډیرو حا عمل کو ته په کله کومه فاتحه کې تو د خلابته دې نو کومه نه پښری تاسو د اخی په بے پردی هم پوښتې چې دا کثره وسره دا هم په دې خپل خبره ده کدي کی وي د خواہشات او دا د خواہشات ده نه ده دغه نیت نه دی بے پردی کی خاجعيات د خپل دور شکوک وکړل د خاجيان روسا خدای د خپل د ور شپو کړې ځای چې د نو خبره سره شوې ده زیاته شوې ده بدر الدین عیني د خپل وخت ده ما یې څه کہ خپل وخت شپو کړې ده دا سن ملي مو خپدي توفان کې کیږي کاڅه دې صاحب دې مخې کېږي خاکاږي بس کوم